Поруч сам Юрко, а позаду одна, як пані Юркова мати. Ніхто з них навіть не глянув на Олю. Неначе й ніколи не було тут перед їхньою брамою. Нарешті дитяче серце збагнуло раптом усе. Все-все. Оля втомлено пішла геть звідси. Геть від бруднозеленої неприступної огорожі. А срібляста легкова машина, глузливо підморгнувши її червоним вогником, щезла за найближчим рогом. Повільно йшла дівчинка додому, повільно, як нехотя. Квіті у неї так і не було, і на них вже не було і надії. Та їй уже не стільки боліло те, що немає їх, як пекла очі, підкочувалась до горла Довкучою хвилею нестерпна образа. Дівчинка навіть не знала, на кого ображена. Їй тільки страшенно хотілося плакати. Проте на вулиці вешталося багато перехожих. На вулиці не годиться плакати. І вона, притиснувши до рота долоню, не до крові закусила її. А дома прийшла вже з роботи мама, вона бачила вже щоденник з двійкою і сварилася на Олю немилосердно. За все. І за те, що не сказавши нікому нічого, без дозволу десь довго тинялася, і за голодних кроликів, і за невиконані уроки, і за двійку, і ще за щось. Оля вже й не чула. Мама безпомічно плакала і в тій безвиході штовхнула дочку десь в межі плечі, плакала і підвиваючи промовляла «Горе ти моє, горе!» І Оля теж плакала, і теж редма, але зовсім не від образи на маму. Ні, вона навіть рада була, що мама так свариться і побивається тією двійкою. Вона плакала, і їй ставало легше, бо з плачем, Виплескувалася з горла давкуча хвиля тієї гнітючої, недоброї сили, яка так нагло стисла її там, під темно-зеленою неприступною огорожею. Тут, дома, вона плакала, нічим не стримуючись. І ніхто, ніхто, ні мама, навіть ні татко, ніхто не знав справжньої причини її плачу. Мама аж налякалася. І щиро пошкодувала, що дала рукам злу волю і штовхнула дочку межі плечі. Оля ще ніколи так гірко не плакала після маминої сварки. Навіть і в постелі, заснувши вже, дівчинка ще довго-довго склипувала. Мама весь час прислухувалася до неї і заспокоїлася лише тоді, коли почула тихе, рівне дочине дихання. А Оля, вихлипивши такий недобрий до неї минулий день, поринула блаженно в чудесний сон. Їй, як і мріялося в день, снилися квіти, море квітів і море сонця, і стільки ж навкруг блакиті і листів'яче щебетання. Вона не віддала, не чула назву тих квітів, та й квітів таких ніколи не бачила. Яскравістю своєї вони вбирали очі. І стільки було кольорів, що паморочу бралась голова. Оля назбирала тих фантастичних квітів цілий оберемок і подарувала Марії Петрівні. Подарувала перед усім класом, а одну квітку – Таку блискучу і мерехтливу, мов брошка, приколола вчительці на груди. І Марія Петрівна дивилася Олі в очі. Обличчя вчительки було веселе і радісне, і таке ласкаве. Оля ще довго потім збирала ті казкові квіти і дарувала їх усім, хто зустрічався з нею. Своїм однокласникам. Юркові, його мамі й татові, своїй мамі, таткові. І у них усіх були від того щасливі обличчя. І ніхто з них тепер не називав її рудою формою, а так ніжно і ніжно. Оля. Цілу ніч бродила вона серед квітів, а вони торкалися об її ноги, фартушок, платтячко. Несподівано хтось голосно гукнув. — Вставай, вставай, вже пора. То її будила мама. А Олі так не хотілося прокидатися. Їй шкода було квіти залишати. І вона з розманіженою непокірністю глибше відкнулася в подушку. І знову пішла серед того моря чарівних квітів. — Вставай, я тобі кажу, вже пора! Дівчинка зусиллям волі звелася над ліжком, але довго ще не могла відкрити очей на світло денне. Коли вона вже сідала за сніданок, увійшов з надвору татко, поклав на стіл ножа, а до мами сказав «Ось бачиш, куль баби вже зацвіли».